Sonra bu xadir və xəhəmiyyəllər indi danışır, deməli, meçidlərə bağlıdır, meçidlər, əhkəmlərə. Və sonra deyir ki, qədər qədər qədər və müləzəmətlər deməli, meçiddə iki nəfərin arasında hökum vermək, əgər ixtilafdırsa, ixtilafdırsa həlləmək məsələri o həməsinin daimi meçidə olmağın Bu, barədə Qəb ibn-i Məlikə rövayətini getirir ki, bəs ibn-i Məlik, anhu bir-birinə əbi Hədirədnə münaqişəs olun məçiddə. Yəni, borcda olur biri-birinə və biri səsin qaldırır birinə. Və vaxt ki, səs altı qaldır məçiddə, piyambara salasından eşidir evində. Piyambara salası evi məçid, dümə olan ki, yəni, duvarla və piyambar salsın çıxır ə, onların qarşısına və bu məsələni əni, həll edir, bu məsələni həll edir və haqtuməli bu hədisdə göstərir ki, meçiddə səs qaldırmaq olar və lakin, onlar məsələn, əgər ehtiyac varsa, məsələn, xutubə deyil və elm dərsi deyil, aydındır, məsələn, faydalı bir şey üçün Cəşisindən. Amma beləyəsə yox. Yəni durub münaqişə iləmiyə, məsələyə xəxən, dünya olmaz, meçit iləmiyə və səs qaldırmaq lecə, heç vaxt. Və həmçinin, Soru Buhari rəxəməsələlə Başqa məsələyət o da meçitit şüphirmiyə məsələsidir, o da buyurur, Bəd kənsəl mescid və əltiqatı alxirəqi, və qəzi və ilə əyəyə əvəl i Və burada, Ebu Hüreyyəl rivayətin və ki, bir kişi, qara bir kişi və ya qara bir arvaq. Burada ravi ixtilaf, yəni bilmir dəqiq. Onun görə, hədis olduğunu görə şəkili əndə də deyirdilər, ki, ravi şəkildədir. Dədiyə qara, kişi deyə qara qadın. Allah hisəyə qara qadın idi, qadın idi, misli sükürürdik, yəmbəsasın vaxtında. Və bütün gün öldü. Peyğəmbər salçıq onu barədə soruşanda dedilər ki, bəs ölüb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəs nə işin mənə xəvər verməlis, ona ölüm barədə və dedik ki, göstərmə, onu qəbriyyən halda bastırmışsınız. Və göstərdilər və qəbriyyən işlədi yanında və, və cənaza namazadırlar. Həm bu hədis, yəni, burada faydalanına, o da ki, birinci meçidin təmizləməyi, sahabını göstərilir meçiddə. Yəni, bu hədistdə. Meçidi təmiz saxlamaq, təmizləmək. Hətta bir yəni, piyambar soruşanmaq, qısaqlar, yarası da hət, hətta balaca əməllər var idi, yəni, onun mükafat olacaq, onun əziyyətlə olacaq. Ki də hətta ə, bir çöp götürürsənə meçiddən, qoyursan cüvvə, və ya götürürsən, çıxalsan bari, onun da sahabını qoyacaq. Ayd Fəzilətdə mədələrdəndir. Ona görə bu meslid hamımızındır. Ona görə görəndə bu çöyüksət, götür günə meslidən qalsın həmiş təmiz. Həmçinin meslidin əkrafı da yəni, daxildir inşallah. Və sonra həmçinin e, dost və ya köməkçi və ya işçi görünməyəndə onu barədə soruşmaq qədisi göstərir ki, müstəhəldir. Əgər məsələn, bir dostu çoxdanda görmürsən və ya işçindir və səyirə, onu barədə hall hallaxlığa soruşmaq. Haradadır, bəlkə bir çətinliyə düşüb. Və peyğəmbər sahəsində soruşdur mu barədə. Və təsəvvirlə, peyğəmbər idi, lakin məsili süpürənə fikir verirdi. Və həmçinin hədisdə göstərilir xeyr əhlinin iştirak eləmək. Bir adam xeyr əhlidsə, onun cənazesində iştirak eləmək, əni, eşit üçün Cənasında iştirak eləmək müstəhərdir, yaxşıdır. Cənasında iştirak eləmək, namaz qılmaq, onun üçün və s. Və həmçinin hədisdə göstərilir ki, əgər namaz qılılmıyıbsa biri üçün, onun üçün qılmaq məsələsi. Necə ki, peyəmbar sahəsən tutaq ki, əgər qılmaysa, gedib qəbirin üçün yəni, qılmaq Həmçinin göstərilir hədisdə qəbir. Mənim də olsa, qılmaq olar qəbrinin üstündə namaz. Amma çox keçi lazımdır. Aydın da həmçinin, əgər, əgər onun üçün qılıblarsa, lazım deyil burada, artıqdır. Bəzən mən bəyənmirəm. Taşı məsələn, bir ölü məsələn, taşı Moskvada müsəlmandır. Onu orada basdılar və cənazəni orada qılıblar onun üçün. Heç də bunu sığılma lazım özümcə. Bəzən mən bəyənmirəm. Aydın o yay. Bəzi hafəbəzlə, hənişinə deməyib, ki, olar düzdür, bəzi şeyləyə gətirilər ancaq ə, olar ki, deyir ki, bir dəfə qılınıb, olar daha güclüdür, olaraq olan dəliləri. Və həmçinin hədisi göstərir ki, elan eləmək. Kimse ölüb, yaxşıdır, müstəhəbdir. Aydın beyi xüsusən xeyrəhlinə, xeyrəhlinə elan eləmək. Amma belə elan eləmək bəyənilmir. Məsələn, durub, vəzirləri büsə və azam verirlər adam öləndə, o, ey, lazımdır o, artıqdır, o cür elam bəyənilməyir. Amma belə məsələn, demək əqrabova, yaxınlara, o cür olar, o cür və ya ki o xəstə olsa demək olar ki, yəni, həm cənazədə iştiraklasın, həm cənazə namazını qılsın. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır adam öləndə xeyr əhlini cənazə namazına. Çünki şəhər əhlidir yansa, o canazə nəvəl faydası olmayacaq. Fəyəmbar səhəsin deyib, tovhid əhlindən, qıxnəvəl şərik qoşmayan Allaha canazə namazını qılsa bir meydə, Allaha tamam bağışlayan. Başa yoxdur ki, əlhamdülillah, bizim mescədən qıxnəvəlidir bəsdir. Əlhamdülillah, və bu fəxəyəli Allah bilir.